métert. Sziasztok! Jó reggelt, csáos! Jó reggelt mindenkinek, ilyen se volt még. Ö, hát ez most egy ilyen kis nem tudom, reggeli műsor ö, próbálkozás így a részünkről, mert volt ilyen ingerenciám már régóta, hogy kéne ilyen kis beszélgetős valami, ahol, ahol minden lehet téma, és, és nem csak a videojátékok, vagy a filmek, vagy a sorozatok, hanem így akármi, de nyilván akár az is lehet. Maga az kéne. élet. Az élet. És itt van velem Máté barátom, őt még sehol se láthattátok esetleg, a, nem Sziasztok! tudom, milyen tévére. csak fontosabb helyeken. Csak fontosabb helyeken, ez vagyunk mi. Úgyhogy nem tudom, itt beszélgetni minden mindenféléről, de ezt úgy elképzelni, hogy a, a, a pápa lájkolta az instáján a, a brazil modell nőt, és nyomoz a Nem hiszed el, a... nem hiszed el, de komolyan mondom, ez annyira benne van a fejemben, de tényleg, hogy, hogy ez, jó, ez biztos, hogy egy, ez egy csít. Tehát én azért biztos vagyok benne, hogy a pápa, nem a pápa uh, lájkolt. Like Jó, de a... nem is hiszem, hogy a pápa ül az Instagramján, ha csak az nem, hogy, azért, hogy úgy van vele, egy faszom celibátus, celibátus, azért... Azért ez felvet egy pár érdekes kérdést, akárhogy is van, mert mi az, ami egy pápának szabad, mi az, amit nem, és mi az, ami hazugság? Mert nem hiszem el azért, hogy egy, attól, hogy valaki egy pápa, attól ne tetszen neki valaki. Biztos, hogy tetszik neki, de a, nyomoz a, a katolikus egyház, meg minden, hogy ez hogy történhetett, meg basztatja az Instagramot, én meg így az Insta Instagram helyében nyúlnék, hogy van valaki, aki állatok, tehát hogy így ez így magától nem történik itt a rendonban. De erre milyen választhat. az Instagram? Tehát, hogy mit tud erre mondani? Hát, hogy nyilván, hogy. Isten káromlás az minimum. Igen, de. <gül> Igen, de. Nyilván, hogy. Oké, akkor azt szögezzük le, hogy akkor a Vatikán és a Pápa letagadta, hogy ő lájkolta ezt a képet. Akkor ki lájkolta? Szerintem az van, hogy van a, a Pápának is marketing csapata nyilván, és a, a... Miért ne lenne? Jó, legyen. Nyilván. Persze, okay, és, ezt nem tudom. Biztos. És nyilván a, a social mediás része az rá van bízva egy betanított munkás 24 éves, 20 éves gyerekre, aki most szabadult ki a... Szerinted ilyen felelőtt lenne a Vatikán, <gül> hogy 24 éves gyerekre bízne az egész... Nem, a, Nem, a ne, nem az egészet, csak hogy neki, tehát hogy mit tudom én, ha posztolni kell Instára, akkor, akkor azt nem a, a, nem tudom, milyen kardinális megy oda és, és nyom rá, hanem így meg hogy ki akarjuk posztolni ezt, és a, a, a mit tudom én, a, a Johnny akár kicsoda otthon a, a kis irodájában belájkolja, vagy be, kírja azt, hogy ez a pápa most éppen milyen szveg ruhákban tolja a, a templomba, és a csávókám szerintem így otthon ült, nyomogatta az Instagramot, vége a munkaidőnek, az milyen jó ez a modell, rányom, és így nézi, hogy az meg még be vagyok lépve a pápok profillal, <gül> és utána egy gyorsan így De nem az, is, nem az éterből. Nem is ez a durva, hanem ugye az, hogy ugye ez, amit lájkolsz, olyan hirdetések fognak kerülni az oldaladra, Aha. tehát hogy, és akkor utána már ilyen Victoria's Secret uh, fehér nemük fognak megjelenni, mert az volt a modellen, akit lájkoltál, és akkor ez, így, ez tényleg egy nagyon, amúgy nevetünk, és vicces a dolog, és tényleg az. De hol van az a pont, amikor egy pápa tényleg megtehet valamit, és mikor nem, és mikor válik az, hogy van egy elvárás a pápa felé. Tehát Aha. az például ezek szerint, ez egy rohadt nagy elvárás a pápa felé, hogy ne lájkoljon szuper modelleket. Hát szerintem azért ez nem nagyon nagy elvárás, tehát hogy így, tehát ők egy, egy képet, egy imidzset azért így próbálnak a, a kereszténységről így, így az így éterbe így kiengedni. De ez az, hogy ember És ebben vagy. nem fér bele ebbe az imidzsbe. Ember vagy, és, és vannak olyan, Jó, de, olyan hát... ö, de ösztönök. Tehát, hogy ezekkel nem tudsz felülemelkedni, hogy tudom, ezek az emberek, és, és azt mondom, hogy teljesen ö, senki ne értsen félre, vonatkoztassunk el mindenféle vallást őttól, hogy, hogy most, most a kereszténységet ragadtuk Aha. ki. Tehát ez, ez bármelyiken nevettünk van. Ha a Dalai lámat csinálja, az ugyanezt történik, hogy egy nagyon jó Persze nevett csak szénevők kevésbé tagadták volna, hanem csak úgy lettek, hogy ups, van ilyen is. De akkor ez biztos, hogy ez egy hack volt. Én nem hiszem, hogy valaki ott a Vatikánban lájkol. Ez egy, valaki feltört valamit. Szerintem ez, ez egy nagyon... <síthat> Egyébként lehet, hogy, hogy valaki unatkozott, és így a pápa profiát próbálgatta belépni, hogy, oké, okay, mit tudom én, Jézus egy, kettő, három. Jó, amíg én amúgy ebben például nagyrészt biztos vagyok, hogy, hogy azok az emberek, akik ilyen, úgymond hatalmas emberek. Azok, azok nem ők. Csinálják a saját Facebookjukat, Instagramjukat. Persze, hát Róla van egy külön csapat. Tehát... És pont nem a párpáról képzelném el, hogy itt a zék is izé elfogyott szőke hajával egy ül a retyón, és akkor twitelgeti, hogy milyen menő volt a. Miért Benne van. Tehát, figyelj, én egy, azért mondom, hogy, hogy egy kicsit úgy érzem, hogy a világ megy egy olyan dolog felé, amit, ami, amivel nagy szemmel nézünk, és tudod, ki az, aki aki szerintem totál félre lett értve az utóbbi években. Johnny Depp. Is. Őt <gül> most megvárta a feleségét, és, és botrány lett. Lehet és... ez ilyen indiér, hogy, hogy mi történt, de. De mit akartál mondani, kicsoda? A, tehát, hogy aki félre lett értve az utóbbi években, és nagyon-nagyon ki fog nyílni a szemed, mert, és nem sokak másoknak is, de szerintem Donald Trump nagyon félre lett értve. Tudom, tudtam. <gül> tudtam, de enged, hogy megmagyarázzak. Tehát, ha valamire azt mondja... Ha ezt tudom! <gül> igen. Ha valaki azt mondja valamire, hogy szar, és azt így, így hagyja, az nem indok. Ezt, ha valaki azt mondja valamire, hogy ez szar, azt tudni kell megindokolni, és én szeretném nektek, neked megindokolni azt, hogy, hogy miért gondolom ezt. Hogy? Szerintem a, a Trumpról mindenkinek jut, mi jut az eszébe, hogy, hogy buta, barom, és hogy hogy viselkedik, és tehát csomó negatív dolog. Igen, hergeli a, a tömegeket. Hergeli a tömegeket. Én, tudod, mit látok? Egy olyan kommunikációt látok, amit egy nagyon jó csapat épített fel neki, és ő rosszul vitelezett ki. Aha. Mindjárt meg fogod érteni, miről beszélek. Aja, itt jön elő az ilyen marketinges de, hogy is nem, <gül> de ö, tehát, hogy ez, ez a képét épül fel Trumpról, egy tróger. Azért ne higgye senki, hogy oké okay, Amerika. Azért ne gondolja senki Amerikáról, hogy oda választ, a lehetőségét már megadja egy olyan embernek az elnök induláshoz, aki, aki, aki egy kretén lenne. Hát uh... nem. Tehát te rábíznád az életedet? Egy keretére. Igen, ez... igen, igen, igen, rábíznám, hogyha amerikai lennék, és igazolná a, a rasszista nézeteimet, hogy igen, igen, azok a köcsög mexikóiak, meg igen, igen, azért szor az életem, mert a, a feketék, meg amit tudom én, micsoda. Nem, ebben igazad van, de ez amúgy nem a mi dolgunk. Igaz hatása van rá, egy Nyilván. kicsit olyan, mint hogy ilyen magyarként drukkolni mondjuk a Barcelonának, vagy a, Liber, a Liverpoolnak, ugye semmi közöm hozzá. A Liverpoolnak. A Liverpoolnak. Tegnap nem, nyertünk. Nem, de amit az egészből ki szerettem volna hozni, az az, hogy a Trump azt szerette volna kommunikálni a világnak, hogy ő Amerika. Ő szerette volna Amerikát képviselni. És Aha. azt akartam mutatni, hogy Amerikának mindent lehet. Azért volt az, hogy sokszor úgy Jött le az embereknek, hogy ez egy tróger, pedig ő csak azt szerette volna kommunikálni, hogy én vagyok Amerika. Amerikának mindent lehet, és nagyon kevesen tudtak amúgy mindenki vágott arcokat, amikor történtek bizonyos esetek, amikor például a japán elnöknek nem akarta addig elengedni a kezét, amíg ő nem akarja. Ezek kicsi dolgok. De, de ez most... olyan, tehát ez ilyen, ilyen utcai trógerség, hogy így rángatja a kezét, meg mit tudom én. Tehát, hogy oké, okay, menő vagy, de hát ez egy normális körökben így hülye néznek rá. Ezért uh... mondtam azt, hogy rosszul adta elő, de szerintem ennek az egésznek az volt a lényeg, hogy ez a sok hát... sok tróger viselkedés, ami összejött, hogy például beleszorta a haletetőt az egész dobozzal, ebből az egészből azt <gül> akar... Igen, volt a nagy ez szintén japánba történt hogy a megmutatta a szép gyönyörű goi pontyok voltak. Ja, igen, és így kellett volna Még egy kicsit dobni és, és igen, a japán, azt hiszem, a kormányfő megengedte neki, megetes azokat a csilliárd összegű halakkal. És a Trump az egyszerűséggel így leteket és az egészet beleönt. Tehát, hogy ezzel szerintem azt akarta tényleg lekommunikálni, hogy én vagyok Amerika, és nekem minden. Túl sok száll. mindent belelát. szerintem. Tehát ez, ez egyszerűen csak az, hogy, hogy, hogy ostoba, buta, szar. Ez, ez pontosan ugyanaz, mint amikor ezé, a, az emberek ilyen kilós fuxot vesznek a nyakukba, ilyen aranyzék gallért raknak a, a, a vállukra, mert, mert azt hiszik, hogy az, a, az, az, az jelenti a, a, a, a felsőbb réteghez tartozást, hogy, hogy azt mutatom kifele, hogy gazdag vagyok. Ez a talán nem ugyanez, hogy a felsőbb réteghez tartozást az jelenti, hogy, hogy, ízja, hogy úgy fogom meg a kezét, és nem engedem el, mert én az alfa, meg nem tudom én micsoda. Amikor a, a valóban ott lévő emberek azok így Néznek rá, hogy te hülye vagy? tehát hogy okay, ez nem de nem működik. is mertek vele ellenkezni. Lehet, hogy belemégy Hát persze, mert Amerika, dolgukát. tehát hogy náluk van a világgazdaságnak a mennyi része. Az nyilván, hogy sok olyan dolgot csinált a Trump, amit sok embernek ellenszembes lett, de én úgy gondolom, hogy egy rossz, ö, egy jó kommunikációt választ, az ő csapatával egy nagyon rossz megvalósítással. Ezt lehetett volna, hogy ó, nem tudom megvonnan előtte, de a kép, amikor Figyelj. itt volt Európában, Igen? az európai elnökök körében, és fogott mindenkit, és arrébb lökött, és ő állt előre, majd kihúzta magát, és ez nem róla szól, ő azt akart, hogy ez Amerikáról szóljon. Én vagyok előtte. Ez az fasz. Tehát, hogy bármilyen memoárt meghallgatsz róla, há, ilyen hátsó információt a, a sóinak a készítéséről, egy egomán fasz. Ebben ez, ez tiszta sor. Ö, több dokumentumfilm is van amúgy az életéről, hogy hogy indult és hogy miket csinált. Például volt olyan, hogy nem történt semmi, de folyamatosan hivogatta az ilyen ö, újságokat, mint nálunk, mondjuk a Blik vagy Igen, a Forbes, meg a Forbes, hogy, hogy éppen mit csinál. De állnéven és álhangon hogy betelefonált az újságnak, hogy most De... láttam Donald Trumpot 10 pléméttel De... és hogy mindenki futott utána. És egyből ők... De milyen embernek van erre szüksége? Olyannak, aki fel akar építeni egy olyan valóságot a saját számára, amit szeretne elérni. Igen, ami nem létezik. A... De működött? Hát, működött, aztán... Nem, ezt úgy kell elképzelni, hogy szerintem vannak olyan emberek, akik annyira egoisták, hogy nem létezik határ. Uh -huh. És gondold el... Nem, hogy biztos vagyok. És az újságok ezt benyelték, és ugrottak rá, és megírták, és írták, és, és mindent lehoztak, amit ő akar. Tudta manipulálni a médiát? Igen, de... Mert ő egy nagyon buta ember, de mégis... Persze, mert, mert ez olyan, mint amikor nézed a, a, a karambolt, az autópányát, tehát nem azért nézed, mert milyen érdekes, és azért, hanem azért, mert látni akarod a katasztrófát. Nem tudsz elnézni. Talán ja, hogy... az ugyanezt, hogy, hogy nem... nézted, kell, azért mit fog most mondani, most izé bele fog szarni a gatyájába, vagy, vagy nem tudom. Tehát, tehát hogy... hogy a, a katasztrófa és a, és a botrány miatt nézték, gondolod. Hát, az, hát a, a, a csatornák, azt, ők azért á, né, mutatták őt állandóan a tévébe, mert hát mint egy, mint egy, mint egy autósüldözés, ilyen, ilyen rendőrségi autós üldözés a tévében, hogy mindenki oda kapcsol nézni, tartalmilag nem érdekel, hogy miért üldözik. Ó, az meg átment a sávon, szembeforgalomba megy, jönnek a rendőrök, kidobták elia izét a, a szöveget meg minden. Mikor és nyilván kap... egy, egy, egy politikai kampányban ennek kurva nagy van Mikor az? kapott ekkora figyelmet utoljára egy amerikai elnök? Oké, okay, mindegyik az elején nagy figyelmet kap, ugye Obama azért, mert ő volt az első afroamerikai, akit megválasztottak. Tehát oké, okay, mindig van, amikor megválasztják, akkor ugye ezt úgy hype föl Amerika saját magának, mint hogyha a világúrát választanák meg. Hát sokáig egyébként nagyjából ez volt, a, ezért, tehát hogy mindenre, be, mindenre volt hatásuk, és a legtöbb ilyen gazdasági ö, döntés a világban az, az ő engedélyükkel ment tovább a, a nyugati világnak a 99%-ába. Ez biztos, de én azért azt fenntartom még mindig azt a, azt a véleményemet, hogy azért, azért nem ostoba ő, csak csak ő egy olyan, olyan stílust adott elő, ami, ami sok embernek idegen. Hát ő. nem. Ne, sok embernek igen, a, az amerikai választó közösségnek az 50%-a majdnem, ami most ugye 70 millió. Nem kevés emberről beszélünk, az a 70 millió az 70 millió. Igen, tehát ez konkrétan a, a, a ha, ha rágondolsz egy átlag emberre, akkor az emberek 50%-a náus tovább. Tehát, hogy igen. Megvan, a, megvan az a, az, az ember tömeg, aki vevő arra, amit csinál, mindenki másokból. Tehát nyilván a, a, a cégtulajdonosok azért, mert az ő érdekeit fújja, és adót csökkent, meg a faszom tudja. A, a Rednek csávó a, a trailerével, ahol égeti a szenet, Call Rolling, vagy minek hívják, az azért, mert, mert tetszik neki, hogy ekézi a mexikóiakat, a, a nem tudom én kicsodának, megint más miatt. A, a, a vallásos tömegnek azért, mert azt mondja nekik, amit hallani akarnak, és tehát nyilván mindenkinek megvan az oka, amiért szereti mondjuk, de én egyiket sem érzem úgy, hogy így a. Szerintem az egész. Társadalmilag elfogadható. Egész, lenne. egész annyi, annyiban kimerül a dolog, hogy egy olyan kommunikációt választott, ami egy kockázatos dolog. Kockáztatni kell. Uh -huh. Mert különben nem nyersz. Én is kockáztattam, mert megmondta a barátom, hogy meglátja rajta ezt a pólcsit, akkor kinyír. Én és Most most le... élsz? Most még. <gül> <gül> Bár még amíg haza érek. Szóval igen, ez, a, ez, egy, ez egy, az egy érdekes dolog, és szerintem azért nem lehet annyiban leintézni, hogy ő ilyen, és akkor ostoba. Most De szerintem... nem engem igazol, igazol, mert csak elvesztette a választ. Elvesztette. El, a, a normális emberek szerint elvesztette, Igen. ő saját maga szerint még, még nyerhet, hogyha ha azok az embereknek a szavazatát elveszi, aki itt nem akarja, tudod, mert mivel, nem látszavazott. Tudod, mivel én... lette meg volna az egész világot rám. Na. De nagyon durván. És az Na egész legalább. négy évet, amit csinált trógerségek, az el lett volna egy mondattal fel. Igen. <laughs> Welcome to Jackass. <laughs> Azért az... <laughs> Nem erre gondoltam. Levenni de... így a főt, I'm Johnny Nux. De ez, e ez majdnem nyer. De hogyha egész egyszerűen kiáll, és azt mondja, hogy emberek sok sikert. Hát persze, de hát alkalmatlan rá, és tudod miért. Tudom miért, de ezzel az egy mondattal teljesen megváltoztatta van az egész, egész imidzset, amit négy év alatt fölé. De nem jutott. teheti. Miért? Mert ott van bennak is valami, De nem, csak nem az. Hát mo most jött ki nemrég, ugye, hogy mennyi személyes hiteltartozása van, ami a következő egy-két évben ér véget, hogy be akarják rajta hajtani, valami 400 millió dollár alsó hangon, és a főső határ meg egy milliárd dollár, Tudod, amiért hogy... személyesen felel. Tehát nem is a cégei, hanem ő vállalt kezességet. Megoldja. Eddig is megoldotta. Hát nem tudom, szerintem azért, tehát az első években én azon voltam, hogy szerintem ő nem akart igazán nyerni, Őnek csak a felhajtás kellett, Meg hogy a, a hírnél. Hír, ne, de de de, hogy ebből tovább tudjon menni ilyen politikai irányba, és csináljon egy politikai tévét, mint a Fox. Egy Trump tévét, ahova akkor már sok tízmilliós ö, ilyen fan tömegje ugrott volna. És megért a választást, mert, mert egy csomó minden volt. Tehát hogy lehetett hallani, ugye, hogy a ilyen elképesztő ilyen információs kampányok mentek Facebookon, meg mindenhol. Tehát, hogy a, amikor a, a, a, a Szentpétervárról szervezik a, a tüntetést és az ellentüntetést a, a, a amerikai város közepére, a feketék és a, a nem annyira feketét szerető emberek között. Tehát, annyi minden volt ott, hogy a végén nyert, és úgy volt, hogy ó, meg nem mindegy most már akkor kihasználom. És akkor pozícióba rakta a családtagjait, én szerintem volt akkor egója, hogy nem gondol, hogy gondolta, hogy én azt meg akarom nyerni. Nem tudom. Szerintem volt. lehet, hogy volt. De nagyon fén. érdekes, hogy bármi történik a világban, és, és amiről elkezdenek beszélni, miért van az, hogy mindig előjönnek a, ezek, a, ezek a hátsó dolgok, hogy fú, biztos, ez van benne. Tehát már lassan minden illumináti. Tehát, hogy benne kell lenni annak, hogy ők tehetnek róla. Ugye, amikor a Trump megnyerte Igen. a választ, ugye egyből jöttek az oroszok. Akkor jöttek hogy az oroszok. De jó, legyen az, hogy az adathalászat mai száma mindenki tud róla. Még uh -huh. se teszünk érte azért annyira semmit. Mindenki belyugszik abba, hogy, hogy az adataimmal visszaélhetnek, és látod, most már a pápával is visszaélhetnek, hogy egy modellt lájkolsz. Ez most már akármikor ez igaz, Róni, de hogy. Mikor jön el az a pillanat, amikor az embereknek elegük lesz abból, vagy felfogják azt, hogy, hogy ne, nem akarom, hogy én a világ részese akarok lenni, de az bal már nem tudod úgy megoldani azt, hogy a világ részese legyél, és úgy tudjál élni, hogy ki tudj használni minden szem. Most nem csak itt a közösségi oldalak, a telefon, hogy Facebookon beszélgetsz valakivel, és tökvéletlenül egy márka elhangzik a számból, uh -huh. Biztos vagyok benne, hogy egy-két napon belül megjelenik a hirdetések. Igen, egyébként, és ez, ez rohadt creepy, mert most pont egy pár napja volt velem ugyanilyen, mert nem tudom, hogy mi kapcsán, de, de csak valakivel beszélgettem, hogy, hogy kéne venni valamit. És másnapra reggel épp hogy csak fölébredek, így kómás szemmel így tekergetem a Facebookot, vagy a nem tudom én micsodát, és ott a hirdetés persze, hogy egyébként nem, nem gondoltad, hogy vennél egy ilyet? Én meg így ó, oh, kibaszott disztópiás szar, ahol élünk. De hát nyilván az a baj, hogy, hogy az emberek ezért kapnak valamit, ugye az ingyenes szolgáltatásokat, amik lehetnek éppen a, a social media, hogy a, a családtagjaival vagy barátaikkal tartják a kapcsolatok egy Google esetében, hogy van egy kurva jó gmail-ed, vagy akármicsoda. És ennek az az ára, hogy róla minden tudniuk okay. kell. Ő... Hát ezt az árat fizetjük megérte per pillanat. Az kérdés, hogy ennek -e kell lennie. Nyilván itt kéne egy ilyen digitális emberjogi párfordulás így a világban, hogy azt mondjuk, hogy oké, okay, de a digitális jogaid azok ugyanúgy megilletnek, hogy mint ahogy mit tudom én, feljelenthetsz alakít, hogy itt áll az ajtód előtt és megállás nélkül téged bámul. Mert az az emberi jogaid sértése. Tudod, mi az érdekes, hogy ezeket így mondtad, és így az egész képet így összerakva, hogy nem tűnik úgy egy kicsit, hogy mi felhasználók lettünk maguk a termékek. De ez teljes mértékben így van, tehát hogy minket, minket árulnak. Igazából ez olyan, hogy ha halat akarsz termeszteni, akkor bíz kell nekik. Tehát, tehát hogy, hogy a, ugye a, a Zuckerberg elérte azt, hogy mi, akik felhasználói vagyunk, azok tényleg... Azért vagyunk mi termékek, és azért kellenek neki ezek az adatok, meg mindent tudni rólunk, hogy bármilyen lehetőség egy választásba, egy hatalmas világkampányba egy cégnek, azt tudja mondani, jó gyerekek, milyen adatokra van szükségetek? Uh -huh. Milyen közvéleménykutatási adatokra van szükségetek abban, hogy ezt a kampányt elindítsátok-e vagy ne? Kiutazik ö, ö, a legtöbb helyre egy adott országban, mm -hmm. akkor annak az országnak eladni, vagy ugye. Tehát ez olyan sok információt tartalmaz, ami, ami pénz, hatalmas, mindig az információ, az mindig hatalmas. Igen. És ezekkel szerintem tényleg mi váltunk a termékek ki azáltal, hogy, hogy felhasználhatóak a, az életünknek a részei. Csak hogy nem tudom, hogy mikor lesz az, amikor valaki azt mondja, hogy ezt nem. Volt már ilyen, repélda, de együtt élünk vele, és valahogy egy kicsit azt érzem, hogy megvonjuk a válunkat. Jó, hát nekem úgy sincs mit titkolni, való. Hát persze. De aztán mi van, ha lesz? Hát figyelj, tehát én ennek a végét ezt ott látom egyedül, hogyha ha a jogalkotók úgy döntönek, hogy túl nagy hatalom kerül így a, ezeknek a cégeknek a kezébe, ahogy mondjuk nyilván Amerikában ilyen nem történne, mert ott a cégek az állam gyakorlatilag, de mondjuk Európában el tudom képzelni, hogy hoznak olyan ö, dolgokat, hogy ö, hogy az, hogy a te ö, személyes adataidból valaki pénzt keres, az arra neked olyan engedélyeket kelljen adni, hogy mit tudom én, akár alkalmanként is. Tehát, hogy mit tudom el akarják adni a a, mit tudom, a Facebookos szokásaidat, a nem tudom mi milyen gyógyszergyártónak, arról mondjuk neked ki kell küldeniük egy izét, hogy ö, figyelj most, erre használjuk fel az adataidat, akarod-e? És ö, utána lehet ezt úgy szopatni az embereket, vagy szopatni igazából lehetetlen helyzetbe rakni őket, hogy azt mondani, hogy oké, hogyha nemet mondasz, akkor tíz nap múlva leáll a profilod, mert nem vagy részes ennek a gazdaságnak. Ez azért zsarolás. Hát persze, de ez, ez nem zsarolás, mert ez egy üzlet, és nyilván, hogyha ők valamit szolgáltatnak neked, akkor ők azért elvárhatnak valamit. Ez most ugye így suskusolva van, hogy amit elvárnak, az az, hogy megkapod a, megkapják az adataidat. Ha ezt így ö, valamilyen ö, jogi úton arra terelnék, hogy, ö, hogy erről tudnod kell, hogy e, ezt tudatosan kell meghoznod ezeket a döntéseket, hogy odaadod az adataidat. Mert nyilván most csak így kimegy az éterbe, hogy Hát, azért Google nézi állandóan, hogy merre járok, és de, akkor 800 ezer embernek eladják a, a, az ilyen location datáját egy, egy étteremnek, Fondosan. aki éppen most nyit, hogy hányan járnak arra. De hogyha ezt neked effektíve, minden alkalommal le kéne okéznod, hogy neked eladhatják ezt? Ez egy két élő fegyver. Most Persze. már egyik élét néztük, de tegyük fel, hogy ott nézzük meg azért tényleg a másik élét, hogy látod azt, hogy mennyi borzalmas dolog tud történni a világban, ugye a legutóbbi a Bécsben történt események, Igen? amikor megint egy őrült. Nem érzed azt egy kicsit, hogy ez ilyen, ilyen amerikai dolog volt, amit pont amivel kezdte ezek az autós üldözés, meg hogy ezek az iskolai lövöldözések uh -huh. ez ugye Amerika. Igen. Nem... És hogy olyan távolinak tudom, meghallgatni, Exportálják a kultúrájukat, hát ez mindig is így volt. elborzadtunk a dolgokon, de egy kicsit azt érzem, hogy elindult nyugatról ez a dolog, már úgy, és már itt van a kapuba. Igen. Mikor lesz az, amikor, amikor már tényleg az van, hogy itt is egy karácsonyi vásáron golyóállom elénybe kell kimennem a Vörösmarty tényre, hogy nehogy lelőjenek? De... És ez például, ezek a közösségi média oldalak lehet, hogy le tudnák hát Mondom, hogy a két élő fegyver, én most a másik élét oh. nézem, és akkor nem is beszélve azokról az interneten történő bűncselekményről, amikor 18 éve alattéakat, vagy akár feletté, szarolnak, zsarolnak, pántanak, tehát, hogy ez is ugyanúgy benne van, és ezeket, ezeket le lehet ezzel szűrni. Tehát mondom, hogy azért ez egy kétélű fegyver, és lehet ezt jóra is használni, és nem csak arra, hogy, hogy levagyunk követve. Csak itt erről az egész, hogy írtó nagyban pénz van abban az információkban, ami mi, mi vagyunk, és az adataink. Hát ez... Mondom, hogy azért nem csak ez van, hanem azért van ez a másik oldal is, ami szerintem nem elvetendő, hogy ki lehet szűrni a rossz dolgokat is ezáltal. Ki lehetne? De ez megint egy olyan dolog, hogy, tehát, hogy nem tarthatnál a házkutatást a, a CBS, hogy milyen termékek vannak a hűtődben, ami digitálisan ugye nem létezik még. Tehát a, a Facebook tarthatnál a digitális házkutatást, hogy milyen ízű off-szeretsz. Nincsenek digitális jogaink még. Mirj el te Facebookon? Bocsira? Te ilyeneket kibeszélsz Facebookon. <gül> Jó? Upsz, nem. <gül> nem, nem csinálok ilyet. <gül> hát, és akkor egy pápa, hogy legyen biztonság? Ez amúgy... Át, ez... Igen. Nem, én azért nem értem, mert ö, nekem is feltűnt ez a cikk, és nekem is benne volt a ez az ember csak nekem, én egy kicsit más ö, irányból akartam megközelíteni ezt az egész dolgot, mert én nem tudnék rákiakadni, mert miért ne tetszhetne neki egy szupermodell, mert emberből van. Persze. Nyilván az, hogy nem fogja odaírni neki, hogy szúrnálak, meg, meg sunáználak, tudod, ez a legtrógerebb, ami létezik, de meg már... Azért az erős lenne, hogy a pápa ilyeneket tolna. De és Isten. akkor azt várjuk el egy embertől, hogy dobja, oké, ezek, ugye, ezek az emberek még visszatérve egy kicsit, hogy... Igen hogy ezek az emberek ugye feláldozták az életüket valamire. Igen? Az oké, okay, én ezt találom, de tényleg fel lehet. Tehát mindent ki tudsz zárni az életedből, hogy megnézz egy, egy gyönyörű nőt, és azt mondod, hogy na, ez nem rossz. Miért kell minden egyes lájkba azt látni, hogy ha lájkolsz egy nőt, abban biztos, hogy az van, hogy te már az asztalra akarod fektetni, és megbilincselni, és, és szétszedni. Miért kell egy lájkba, ezt szerint? És ez a baj, hogy az emberek többsége ezt látta ebbe a lájkba, hogy lájk, és az már a hú, ez a, ez a nagyon csúnya, de ez, ez a, tudod, ez a baszó lájk. Tehát, uh -huh. hogy nem ár. Nem, mert szerintem egyébként ennél talán ártatlanabb. Egyszerűen csak az, hogy így, hogy így ha a Mikulásnak lenne Instagramja, ahol mindig kír hogy hohoho, -ho -ho, és uh, mutatná az, neki? Biztosan. És, és látnád a, a képeket, ahogy a kis, kis elfek így jártják a, a Fortnite-sapkát a, a gyerekeknek karácsonyra. Ö, ha lenne egy ilyen, és csak a Mikulás, mint tudjuk, van Mikulásni, de hogy így a Mikulás így lájkolgatná a nem tudom én a melyik modellnek a az Instagramját, akkor az egy kicsit úgy olyan törést érezné, hogyha mondjuk egy, egy öt éves gyerek lennél, aki a, a Mikulásban hisz, és nyilván azok az emberek, akik így a pápára rá vannak gerjedve, hogy izé, ez az nyomja a, izé, a vallási keménykédést. tehát hogy ez kell nekünk, hogyha ilyet látszott a pápának az Instagramját, akkor ez így megtörik benne, hogy nem, hát ő, ő nem ilyen. Én nem így ismerem tehát az Instagram. Tehát az a legjobb megoldás erre, hogy oké, okay, nem, nem lehet az ösztöneket kizárni, hanem csak így ezt mondja el magából. hogy Csinos hölgyem, maga nagyon csin, de ezt nem kell közzé. Tehát ez, ez is a kontextustól függően elég creepy, hogy jön a pápa, hogy csinos hölgyem, ja, nagyon ez az, csinos, ez az, nem akarja megnézni az Az, hogy az emberek miből indulnak ki, az már az ő dolgok. Persze, nem, de nem lehet ezt mindenre ráhúzni. Ja. Jézusom, Még azért így belekezdtünk aznak, hogy a felét végig politizáltuk már. De nincs ebbe semmi politika. Beszéljünk valami kevésbé politikai mondjuk, mint a magyar válogatott ki ez, ez azért érdekes, hogy ezt felhoztad, de... mert azért én ezt tudom, hogy te így a magyar focival úgy, úgy vagy, hogy tudod, hogy létezik, tudod, hogy van, de egy ennyi. Aha. És azért ez meglep, hogy téged ezt, ez, ez így legalább, hogy tudod, ez már már ez meg. Ja, hát nem nehéz tudod. volt nem tudni, mert nem, nagyon sokan örültek nehéz, nehéz, neki. nagyon sokan üle, örültek és, neki. És nyilván ez rendben is van. És azért emlékezz vissza, hogy amikor 2016-ban kiutottunk ugye az LBE emlék Ja, hát nyomadtuk az izét, soha sem érhet véget. Egyrészt, és azért ott nagyon sok ember hirtelen... Nagyon érdekelte a magyar foci, nagyon, Én és is elképesztő mennyiségű ember vonult az utcákon. Hát ismerősömékkel ki is mentünk a nem tudom már melyik meccs kapcsán a Budapest Parkba. Ott is nyomadták kint a nagy Kielzen, és akkor ott, hát most már ilyen soha nem lesz. Nem baj. ezért legyen. Ne, talán lesz egyszer, de hogy így... És, és mi is itt kim voltunk, és szurkoltunk, és jól el voltunk, és söröztünk, és, és röhögtünk, meg élveztük, de tehát, hogy azért azt látni kell, hogy <gül> Igen, nem jó. véletlenül nem foglalkozunk sokan a magyar focival. De mégis megnyertünk most ugye a selejtezőt, első helyen végeztünk Oroszország mögött, azt tegyük hozzá, hogy ott összeesett a csapat. Tudod az indokot. Nem. Hát, hogy a csapatkapitány videón önkielégített, és kirúgták a válogatottból. Ha ez az, amik a zuba nem nevezető. Nem jutnak el hozzám. És. Uh... Ja, pájpo, pápa nem lájkolta. <gül> Jaj, majd megnézem. De uh -huh. figyelj, ez is csak olyan. Kedveslek, de ö, tehát, hogy igen, hogy ott ott volt egy ö, csapat összees, és, és nem tudom, feltűnt, hogy hirtelen mindenkitől nagyon kikaptak. Tehát, mm hogy -hmm. a, a és jól tudom, négy nullára elkanalazta őket, és azóta, azért ott mi ö, elsők lenni ebben a csoporba. Tehát azért egy kicsit azt érzem, hogy a magyar focinál úgy vannak az ember, hogy jaj, engem nem érdekel, a foci engem nem, de azért amikor eljutnak egy olyan szintre, akkor azért megnézik. És azért, azért nem tudunk elmenni amellát, hogy, hogy most... Most mi magyarok is azt érezhetjük végre sok-sok év után, hogy van egy, van egy csillagunk. Lehet ezt mondani? Hát, lehet ezt mondani. Igazából csak az a baj vele, hogy, tehát, hogy tök jó lenne ezeket az érzéseket érezni, hogyha nem lenne ott mellett egy ilyen visszás mi a dolog visszása? az egészszel kapcsolatban, hogy zsír! Nagyon jó! Ugye, Most már szobosz, lehetne kórház is. Bár, de de Szoboszai Dominikról ö, beszéltem itt a csillag alatt. Tehát Igen. Ugye, ez egy nagyon jó Érzés nekünk, hogy... hogy, hogy én van most ez? csak az egész, hogy kiutás, meg, meg hogy, a, hogy a magyar válogatott ilyen szépen teljesít. Csak tudod, amikor mindig ott van egy kis tüske a szemedbe, hogy á ez zsír, de, de a, a, az emigrántsávú, aki magyar válogatottba játszik, az ő neve nem lett úgy kiemelve utána. Hát ez így egy elég szar dolog. Meg hogy oké, hogy faszák vagyunk, és... Ez ugye... a, a úgy gondolod, a... Hú, hirtelen akartam. És se nem... tudom. A... Neigo? Igen, valami ilyesmű. Jó, látod? Látod? Mi is a hibásak vagyunk. Mi is, vagyunk, is a Mert vagyunk. a dominikot jegyeztük meg, mert ő rúgta azt a hatalmat. Ha, ha ez megnyugtat, én az ő nevét sem tudom. Jó, hát tudjuk, hogy a, az Ati tudni kell arra, hogy az ö, nagyon nagy Liverpool. Nemzetközi focit szeretem, és ö, sok év szenvedés után most már büszke lehetek a Liverpoolra. De, de mit akartam, mondani itt a kórházakkal kapcsolatban? Nem, tehát kórházat... nem lenne mindig mellett egy, ilyen, egy, egy olyan körítés, hogy oké, okay, hogy ezt így összehoztuk nemzetileg, de olyan menő dolgokat lehetne még itt csinálni. Ebben egyetértek, és azért ennek mindig, mindenkinek megvan a saját véleménye erről, uh, ennek vannak ugye gazdasági politikai persze, dolgai. Persze, tehát, hogy Amíg épül valami, addig mindig növekedni fog a, a GDP, addig növekedik a gazdaság. Uh -huh. Nem biztos, hogy ez stadionnak kell lennie, de azt azért aláírhatott te is, hogy amíg épül valami, ott mindig kell egy építenő, aki építi, mindig, aki festi, aki Igen, csak ez körül. olyan, hogy Ezek nem minden áron. Magyaroknak tehát, hogy... ad munkahelyet. Ez nem azt jelenti, hogy nem szúrja az én szemelmet se az, hogy lassan már minden sarkon lesz egy stadion. Én, én őszintén megmondom, hogy a, a névstadion az még oké, okay. uh -huh. az az így ilyen szépen ulitva, de egy ennyi. Uh -huh. Tehát, hogy, a, hogy már lassan a, a megye 2-ben lesz lesznek tízezres vadonatúj stadionok, vagy hát a MB2-ben. Hát uh -huh. az... Tudod, jut erről eszembe, hogy, hogy a Brazil Vb n építették egy csomó gyönyörű stadiont Brazíliában az esőerdők közepére, és Kivágták Most a fákat. Kivágták már. a fákat, odabasztak egy stadiont egy olyan helyre, ahol az egész faluban nem élnek annyian, ahány férőhelyes volt a stadion, és egy hónappal a VB után már parkoló volt. De várjál, tehát, azért Izland hogy... is ilyen hogyha Izlandnak meccse van, a fociról beszélünk, még mindig a foci válogatottról, akkor a fél ország kim van a meccsen. Mert... Ja, igen, ott van majdnem mindenki, mert annyian vannak. De, Én, de tehát, ezért vicces, amikor ők nyernek, mert így a farmer meg a traktorus... a brazil dologba? Hogy oké, kivágták a fákat, és ott nem, is... Nem, nem, jön. hanem, hogy oda raktak egy stadiont, ami tök fölöslegesen van ott, mert nem tudják megtölteni, és persze jól néz ki, és amíg megépítették, addig rajta dolgozott 128 ember, de most érted, azt a pénzt sokkal értelmesebben is el lehetett volna költeni, amellett, hogy egyébként mondjuk adunk lehetőséget arra, hogy, hogy a... Mi vagy basznet, kettőnél legyen egy Amíg van grund, még mind, van mindig lehet jobb dologra elkölteni. Egy biztos, hogy, hogy azért tényleg van, van más is. Tehát, mm. hogy tényleg így a... Mindenki amúgy nagyon, nagyon az egészségügyet hozza föl, hogy a, hogy a kórházak... Nem, messze, egyszerű. De azért ott van nekünk el egy oktatásunk. Ha arra is lehetne. Tehát, hogy... Hát, ő... sorolni dolgokat, Az a helyzet, hogy születem. gazdaságilag se... A, az egészségügy, se az oktatás. Az oktatás hosszú távon, de ezek nem jövedelmezők. Hogy a fazban ellenének jövedelmezők? Hát minden pénz, amit ráfordítasz, az többszörösen kapod vissza azzal, hogy az emberek egészségesek és tudnak dolgozni, az emberek tanultak, ezért és, mondtam, és olyan... Ezért mondtam a hosszan, a hosszan... Hát hosszú... Igen, nyilván, ez mind hosszú távú befektetés, de most mi nem az, aminek van értelme. Tehát nyilván veszel egy jögos. paradicsomot, egy paradicsomtövet, és leásod, akkor annak a jövő héten, vagy a jövőre paradicsom van Seinkinek megőle. De... ne legyen kétsége, ezek a stadionok a mi életünkben nem lesznek megtört. Ebben biztos vagyok. Persze, még vissza de... kéne foglalni egy pár országot. Tényleg? <gül> Induljunk. Tehát tényleg, foglaljunk. Hol legyen az első? Hát, mit foglaljunk el? Nekem nagyon sem... tetszik a, a, a tátra. <gül> úgyhogy, úgyhogy én arra fele mennék. Első körbe lesz. Hát akkor megalapítjuk a Vissza a Tátrált Egyesületet. Így lehet igaz. csatlakozni, gyertek. Nem, de ö, szóval igen, van mire költeni, és ezek hosszú távon tényleg jövedelmezőek. De miért van az, hogy látszik ebből összefüggés, hogy nagyon sokat költöttünk focira? Nagyon, és mi? Uh -huh. Tehát, hogy Olaszországban is ez történt, ugye? Hogy ö, voltak nagybefektetők, ott is épültek a stadionok, de nem az állampénzén, mi viszont az állampénzén uh -huh. építjük mindezt a mi pénzünkből. Ja. És hogy. De akkor is mázliuk van, mert amióta ezek történnek, hogy elkezdtük a pénzt ennyire ön a fociba, azért csak kiutottunk egy elbére. Uh -huh. Most megint kiutottunk egy elbére, most megnyertük a. Hát persze, magyarázza a bizonyítványt. Most hogy... lehet, hogy kiutunk majd már végre egy világbajnokságra is. A kérdés nem ez. Nem, hogy kiutottunk az elbére. Most uh -huh. kiutottunk az elbére. Majd ki fogunk jutni egy VB-re, megérte És az előzett, hogy most is ugye a Fradi kiutott a, a bajnokok ligájába, oké, nem tudom elvenni az érdemet, hogy ott nem tud labdába rúgni. Ott azért szerintem legalább egy jó 5-6 éven keresztül ott részese kell lenni, hogy azokat az a tapasztalat meglegyen. De iszonyat mennyiségű pénzt hoztak be ebből. Persze. Tehát, hogy ez jövedelmez, csak kérdése az, hogy amit behoz. Jó, de az se lesz ra, izé, a, a, az adóbevallásom jóvá írva, hogy a Fradi bejutott a BL-be. Fradi milyen jól léz <gül> a nagyon, nagyon. De igen, tehát hogy az, az a pénz szerintem soha nem fogja megütni azt a küszöböt, amit költünk rá, és ami be fog ebből jönni. Uh -huh. De szeretjük a focit. Ez ilyen Kenyeres cirkusz. Ebben tök igazad van. De hát... Kolosszéumot is építettek. Amíg, figyelj, amíg az emberek nem rohannak villás vasvillával uh, és, és tűzzel a kezükbe, hogy most mind meggyújtunk titeket és végetek van, addig ezt elfogadták. Tehát, hogy mi egy nagyon béketűrő nép vagy. na? -ha. Tehát, hogy mi jó nyugi, jó Persze nyugi. lehet fát vágni a hátunkon, csak ne legyen internetadó. Ez ilyen régi rigmus, nem? Azért ez is ám egy nagyon cseles dolog, mert ezekkel a, az internetadókkal meg mindig akkor röppentek föl ilyen dolgok, amikor nagyon akartak valami nagyon mást háttérbe szorotni. Ez a, ez a kommunikációnak egy nagyon-nagyon jó ö, ismérve, hogyha van valami, amit el akarsz rejteni, akkor feldobsz valamit és nagyon hőbörögtek, de mint uh -huh. azt mondtak, jó, nem lesz jó, akkor nyugi van. Persze jó kommunikáció, meg jól csinálják. Találjunk. Azért itt komoly szakemberek dolgoznak ezen, és nem kevés pénz megy erre, és nem egyszer hallott, hogy... Most nézem, hogy ez mély dírása ki. A bögrén? Uh -huh. De amúgy nagyon finom csináltál, ne ilyen szívesen. jól tudsz főzni. Hát tehát. De. Ez már volt téma egyébként streamben, nem olyan Már mint a... a feleségem így átkiabált a másik szoba, hogy mereg szendvicset jól tudok csinálni. Mindent el lehet szúrni. Ja. Mit szürtél -e abból, hogy most akkor ez orosz? Nem, hogy lehallgatnak. No. Látod, itt kezdődik az összeüsküvési elmélet. Ja, ja. mikrofon is van rajtunk, oh, <laughs> oh. És az a baj, hogy most viccesz, de sok ember ezt most elmondtad, meghallgatja tíz ember, száz ember, és ezerből egy el fogja hinni. Ne, Nem, hiszem. De, de, és ezért nagyon veszélyes, hogy te mit mondasz, hogy ki mit mond, és és annyira erős a média. Persze, de tehát az is számít, hogy, hogy kinek a szájából jön. Mert uh, nyilván minket nem hallgatnak, vagy engem nem hallgatnak olyan emberek, akik ezt elhinnék, és valószínűleg sose jut a fülükbe, ami az én számból kijön. Viszont aki ezt, meg ezt el akarja ezt, valakivel hitetni, az meg olyan körökben mozog, ahol erre fogékony. Ezt azért úgy gondolom, az elég elhamarkodottan mondtad, ugyanis nem régiben kikerült az internet az egyik videód, mi lassan százezer megtekintésnél jár, ez a Blizzardnak a, a bukásáról szól. Aha. Szenzációs. Tehát én azt mondom, hogy aki nincs benne be a gamer világban, és mondjuk magában a Blizzardban a WoW-ban, vagy akár a diablo az is nézze meg, mert annyira föl van építve az egész videó, annyira csodálatos az egész, hogy még egy gazdasági szempontból, minden szempontból, hogy nézzetek utána és nézzétek meg, mert zseniális. Ezt azért mindenképp ki akartam. Tehát százezer ember, ember megnézte a videódat. Honnan tudod, hogy a százezer ember közül ő mit szűrt le? Nyilván, hogy te szerettél volna egy információ tömeget egy másfél órában átadni, de nem tudod, hogy mit az, ami, amit ő abból leszűrt, vagy mi az, amit nem. Tehát az, hogy te, aki, akihez te beszélsz, és körülvesz az most jelenleg egy százezres tömeg, aki megnézte a Lizardus videót, úgyhogy ez nagyon nagy felelősség volt azt mondani, hmm. hogy mindegy. Ne, ez, ezzel kapcsolatban nekem más az érzésem. Tehát, hogy ha, ha mit tudom én, zsonglőrködsz a, a blohán, és elmegy százezer ember előtted, és lát, és tapsol, és örül neki, az nem látja, hogy mit csinálsz a, a Bohóc iskolába, amikor tanítod a nebulókat. Tehát, hogy így, az, ez nem á, nem, nincs ilyen átfolyás. De egyébként igaz, amit mondasz, hogy nyilván ö, az például sok ez eljuthatott, és amiatt esetleg ö, elkezdhetett követni. Nyilván ezek ilyen leszűrései ezeknek a dolgoknak egyre jobban és jobban. Tehát, azért, azt nem azért nem félek, hogy valaki azt hiszi, hogy lehallgatják őket az oroszok azért, mert a, a poharamban írva vagy médián Hallottam erről egy történet, Ez gyorsan el kell mesélem, hogy voltak a, a nagyszülők kirándulni, át tudtak menni, valahol elintézték, ugye akkor a, még a rendszerváltás előtt, oroszországban Oroszországba, a, a kirándulni Moszkvába. Igen. És ö, olyan szinten tudta mindenki, hogy megy ez a lehallgatás, hogy úgy kérte a nagypapa pesgőt, hogy elment a mosdóba és a, Cs a Csaba beleordította, hogy szeretnék kérni egy Pezsgőt. És 10 perc múlva a pincér hozta a Tehát, Most hogy... gondolj bele, hogy szerencséten szakácsok így állnak bent a izébe, a, a vécé ugye a, a konyhának a falának a túloldalán van, hallják, hogy valami idióta üvölt, hogy Pesgőt! Nem hallatszódott ki biztos, de csak hogy ez egy ilyen vicc, hogy, hogy tudod, hogy így... És Boriszt te... meg Iván így ültek, hogy hallod, ugyanak már kinek épp Pesgőt. És Pesgőt. És akkor azért az 10 perc múlva kopognak ah. a Mindegy lehallgatnak, nem hallgatnak, ebből az a tanulság, hogy jó embernek kell lenni, mert ki tudja, hogy ki lát és kifigyel. Mindegy. A, még azt akartam benne kérdezni, visszatérve egy kicsit ezzel a blizárdos videóhoz, mert, mert tényleg nagyon ütős, hogy ez neked egy csalódás volt, azért csináltad ezt a videót. Én egy kicsit azt érzem, hogy... Persze, persze. Teljes mértékben. Tehát, hogy miután így, egymás után jöttek ezek az ütések így ezzel a céggel kapcsolatban, amit én ugye, ilyen nagy batchben tartottam mindig is, azt, hogy már eljutottunk arra a szintre, hogy már én is ilyen, olyan szemmel nézek rájuk, mint előtte sose gondoltam volna, ez így ki belőlem? Senki, ne. mindenki ismeri. A... Szerintem, aki még nem game ő is ismeri a World of warcraft ő is hallott a diablo tehát olyan És akkor ez még csak a Jéghegy csúcsa. De hogy egy olyan játékcégről beszélünk, aki kultuszt tudott teremteni mm -hmm. a gémerek világában, és, és nagyon mondhatom, akkor hanyatlásnak indult, és azért ez benned ez egy hatalmas csoport. Ú, lehetett van ez is, hogy hanyatlás a videó címe. Ja. A hanyatlás napjai vagy nem, nem tudom. Nem, nem ezt, nem ezt. A másik, amit mindenképp még, meg akartam kérdezni. Még belém akarsz kötni valamivel? Nem, nem, ez már egy kicsit más téma. Én a, én egy, nekem is nagyon bejön a világ, ez a blizárdos világ, csak nekem ez a, a betesda. Igen. Nekem az a nagy világom, és nem sokan vagytok így, akik uh, ismerik és szeretik a betesda világait. Én a, a és az ember is, ugye az Elder Scroll. Érik egy bukás a videó. Tudod hagyom. szerintem, hogy mire <gül> szeretnék kiukadni? Mi hogy? lesz abból, hogy a Microsoft felvásárolta hát a, a, a betesd? Elmondom neked, Big Dick Move lesz. Ö, fogja a Microsoft, és ö, Game Pass... Exkluzívak lesznek a betesda címek egy idő után, nyilván nem holnapra, de hogy így ez a, a végkimenete az egésznek, és ezáltal kvázi Microsoft exkluzív lesz, viszont a Microsoft ott lesz az asztalon a izé, hogy bárkihez rakunk Pass-t. Switch, PlayStation. És úgy gondolod, hogy a meg azt is akármi. megkockáztathatja a Microsoft, hogy ezeket a játékokat csak konzorra fogja kiadni? Én, én nem úgy ezt... Nem, nem, nem. Hát erről beszélek, tehát a PC-n is, meg mindenhol lesz. Tehát, hogy... Game Pass-t mindenhol fogsz tudni venni, nekik az lesz a, a fő profiuk, hogy mintha lenne egy, egy Netflix-ed, csak videójáték vásárlással kapcsolatban. Tehát, hogy, tehát egy hónapban fizetsz egy bizonyos összeget, Aha. és bármivel jár. Igen, igen, és nekik az lesz a lényeg, tehát nem az lesz a lényeg, hogy, izé, hogy a Netflix csak a, a Netflix izé, ilyen HDMI stick működik, amit meg kell venni hát, hogy belugda a tévédbe, hanem működik a Borozeredből, működik a Samsung, az LG, a, akármilyen tévé, működik Sony playstation -ről, vagy Xbox akármicsodáron. Nekik csak az a lényeg, hogy ott legyen a szolgáltatás azon a platformon, ahol vagy, és nekik fizessd a havidíjat. Oké, okay, és a játék minőségére nézve, mert ugye már oh. nagyon-nagyon rebezgették az új Elder Scroll-nak a megjelenését. Jaja, már, <gül> már van belőle JPEG logó. meg. Igen, tehát, hogy a, és azért a Szerintem a világ azért nézi ezt, tehát hogy azért a, az Oblivion ugye, meg a Skyrim, azért ott, ott meg tudták szerezni az, azt a közönséget, akit amúgy meg akartak fogni. Hát, meg. Igazság szerint azért nem tudom azt mondani, hogy jobb vagy rosszabb lesz a Microsofttal a játéknak a minősége, mert hát azért a de anélkül is tudott mellényúlni is, meg jól belenyúlni is. Tehát, hogy van egy dumunk is, de van egy Fallout 70 akármennyi. Igen. Tehát, hogy most, ugye ezen a Microsoft rontt vagy jobb lesz, vagy egyáltalán ezt meg lehet utólag mondani, hogy rontott-e vagy rosszabb, vagy jobb lett tőle. Ezt, ezt szerintem, akár azt is mondhatom, hogy ez ö, nem fogjuk soha tudni, mert ö, ha rosszabb lesz, az lehet, hogy a betesd, a önmagába is ment volna le a lejtőn, hogyha jobb lesz. Amúgy is csináltak jó játékokat, újra visszaálltak a azértre a saját vágányukra is hasítottak tovább. Tehát, hogy mind a kettő benne van. Ki tudja? Ki tudja. Itt mondom, hogy ebben, a, ebben szerintem az a nagy biznisz, nem a konzolok, nem a PC, a Game Pass. És a game. Ez az egész arról szól, hogy azt földúzzasztják, mert ő, ugye a többi oldalról ő, ilyen horderejű gazdasági lépéseket nem nagyon tudnak megtenni. Tehát, hogy nyilván a Nintendónak van egy csomó pénz elrakva a, a bankba, mert ők erről híresek, de nem fognak tudni odállni, és több milliárd dollárért betesdát vásárolni, és utána nincs meg az, az infrastruktúrájuk, hogy ezt menedzseljék, ami mondjuk egy Microsoft cégcsoportban benne van, hogy tudják hova delegálni ezeket a a kapcsolatok. A Microsoft is pontosan ugyanilyen, amit elmondtál, hogy nagyon bele tud nyúlni, és nagyon mellé tud nyúlni. Persze, simán benne van egyébként, hogy ez egy bazinagy bukás lesz, mert egyszerűen nem lesznek ott a játékok, amit szeretnének. Nyilván ebből a szempontból, például a Microsoft-Sony rivalizálás, ugye az van ott, hogy a, a sony ugye millió-egy bazió stúdiója van, akik így nyomják ki a jobbnál jobb játékokat, és még a szarjátékaik is igazából közepes, középjók, csak nem üttik meg azt a überszintet, amit mondjuk egy, egy másik játékuk meg már megütött. Világos. Úgyhogy igazából ennyi. Én, én nagyon kíváncsi leszek, hogy, hogy mikor fognak először ilyen nagyot lépni a, a betesda játékokkal, de mondom, szerintem erre megy ki ott a játék, hogy a betesda, tehát hogy a Game És tehát erről egyébként hallottam így, így az ipar oldaláról is, hogy ez a fő csapás vonala a Microsoftnak már most, hogy mennyi Game pass tudnak eladni. Nem az, hogy mennyi konzolt, vagy mennyi kontrollert, vagy mennyi játékot, mennyi Game Pass-t. látok Rációt, csak azért nem tévesszük azért, hogy egy, mint a, említetted a Netflix rendszerét, ez így működne a játékokkal, hogy azért a, a, a tévén, mindegyik tévén fut a Netflix azért a játékokhoz meg bizonyos gépek kellenek. Tehát azért itt hát, kell, találni kell egy olyan megoldást. Itt jön be a Cloud Gaming. Igen, Ugye xCloud, meg, meg Playstation Now, meg az összes többi GeForce Now. Nem hiszem, hogy lenne olyan, aki ezt nézi, aki ezt nem érteni. De azért mondjuk el, hogy itt arról van szó, hogy a te gépeden játszol egy... Erről van egy youtuber, aki csinálja egy nagyon jó videót én. én zépen, <laughs> Hogy, hogy működik ez a cloud gaming? Hát ugye az, hogy valaki másnak a számítógépén fut a játék. Sirin, Sirin. Ott megtalálják. Igen. <gül> tehát, hogy valaki másnak a számítógépén fut a játék, és azt igazából csak elstreameli neked, te meg vissza streameled neki a gombnyomásaidat. Erről szól az És, és ez, a, tehát ez egy nagyon szépen felépíthető út egyébként, hogy a először konzol, utána. Ö, előfizetőses modell, amiért kapod a játékot a konzolodra, és utána pedig előfizetőses modell, hogy csak futtatod a játékot így instantban, mindenhova, és biztos vagyok benne, hogy a Microsoftnak megvannak a kapcsolatai ahhoz, hogy minden platformon rajta legyen, kivéve ugye az Apple iOS-en, mert ebből volt ugye ilyen hír, hogy az Apple nem akarta fölengedni őket az App Store-ra, még most sem engedte őket föl, mert hogy nekik az kéne hogy minden egyes játék, ami a, benne van ebbe a szolgáltatásba, az külön-külön fönt legyen az App hogy a, a, az Apple ezeket le tudja ellenőrizni, hogy a, a guideline-jaival, nem tudom, egyezésben van. Tehát, hogy a szabályaikat betartják. De nyilván ez nevetséges, tehát, hogy, tehát nem lehet azt csinálni, hogy van egy Netflixed, és... Ö, és nem lehet fönt az iOS-ben az app, hanem csak egyesével, hogy Avengers, Netflix, meg, meg mit tudom én, Orange is the New Black. Igen, ez most én nagyon érdekes, Netflix. hogy veszem észre, hogy, hogy gigacégek esnek egymásnak ilyen dolgokért, hogy ilyen aprónak tűnő dolgok, Aha. de hogy mindegyik azt akarja, hogy az ő igaza igazá éljen. Ugye volt ugye ez a Fortnite. Igen, az azt akartam kérdezni, azt vágod, nem? Persze, az Apple és a Fortnite egymásnak esett, és ki gondolta volna egy-két-három évvel ezelőtt, hogy lesz akkor a Fortnite, hogy ne kieshet az Apple-nek, és igenis helytált. Nagyon más nem tud, de kiesni, aztán márciusban lesz talán a, a tárgyalás, a következő szintű tárgyalás. Ö, eddig vegyesen voltak a, a bíróságokon erre egyébként reakciók, így a, az Epic-nek, de megmondom őszintén, szerintem ha, ha ezt elbukja az epik és a, a, az Apple nyer, az nagyon-nagyon fel fogja bátorítani az összes ilyen platformholdert, hogy még jobban megszorongassa a kreátorokat. És nem véletlen egyébként, hogy pont talán egy hete volt bejelentve, hogy az Apple, ugye a probléma az volt, ugye, hogy 30%-os fix ö, ár, rést raknak rá az Apple-nél. De úgy, hogy nem lehet drágább az Apple platformon, most már talán ez is változott valamennyire, úgy hallottam, de mindegy. Tehát alapvetően, hogy nem lehet drágább az Apple platformon, mint máshol. És, és bármilyen digitális dologra van ez. Tehát ez. Ezt már korábban streamben említettem, de azóta többet is megtudtam róla, hogy például, hogy a fizikai dolgot árulsz a, a, az appodban, Apple Store-on, arra nem ezek a restrikciók vannak, mert nyilván ott ö, predestrinálja, hogy ott van egy előállítási költség, szállítványozás, stb. stb. Vagy, vagy egy hotel esetében nyilván föntartási költségizé, ami egy tehát fizikai good, nem az, hogy csak így csettintesz egyet, és lesz belőle még egy a világba, amit eladtál az Apple ö, mit tudom én, iPhone-on vásárló embernek. És, és most ugye ez a 30% volt a, a, az ilyen sticking point a Fortnite-nál, és most megcsinált az Apple, hogy levitte 15%-ra, de csak azoknak, akik éves 1 millió dollár alatti árbevételt csinálnak az App Store-on. Most azt nem tudom, hogy, hogy van az 1 millió, 1 millió dollár fölött, hogy ha 1 millió 1, akkor az egészet 30%-ra, vagy mint az ilyen progressive Taxation adózás, hogy az 1 millió 1. forintra van már 30%, ez is érdekes. Ö, nyilván ez egy olyan dolog, hogy oké, okay, most vagy egy valamilyen digitális dolgot áruló cég, és így bele számítod, hogy úr, hát figyelj, igazából kijövünk, 15%-kal, és amikor így befut az appod, és már több százezren használják, és így nézed a, a, a bankszám, hogy ó, ez meg közeledünk, közeledünk, közeledünk, közeledünk, Igen. és elérjük az egymilliót, és vége a biznisznek, mert nem fér bele. Tehát, hogy Igen, ez tehát megint ez... az a, a, a két pad között a földre. De nyilván ők is próbálnak egy kicsit így imponálni a, a bíróság felé, hogy nekik is van hajlandóságuk erre, de az ilyen nagyon gazdagokat, akik egy millió fölöd, dollár fölött keresnek, azért azoknak bőven belefér, hogy 30% legyen. Attól független hogy ez igen vagy nem. Én azt mondom, hogy egyébként el fogja veszíteni, mert... mint a Fortnite? Nem, a Apple? az Apple el fogja veszíteni. Amiatt, mert egyrésztről Trump veszített, tehát nem azok a, a bírok lesznek ott a végén, vagy hát a fele tudja. De a másik meg az, hogy nem fekszik nekik ott Amerikában annyira jól az Apple, amiatt, hogy nekik van egy komolyabb kiállásuk így a, a, az embereknek az adatainak a védelmével kapcsolatban, ami ott kettő embernek szúrja a szemét, és egyébként meg az is lenne szerintem a jó, hogy, hogy nem hagyjuk, hogy gyakorlatilag ilyen félmonopóliumok monopóliumok döntsenek arról, hogy ezekre a platformokra milyen bejárás van. Szerintem az lesz, hogy föl kell nyitniuk az App vagy a, a, az iPhone-okat, meg az Apple iOS-okat, hát hogy bármit Ha Amúgy az, az egész egy ilyen két gigacég, bocsán, fasz méregetése. De most... Persze, de tehát az Apple-nek jóval nagyobb? Hát tehát, persze. hogy, oké, okay, hogy, hogy, nekünk hogy, van a, a Epicnek meg ekkora, az Applenek meg ekkora. Itt igazából az az érdekes, hogy ugye nyilván beálltak többen is az Epic mellé cégek, hogy ezt áttolják, Nyilván a saját profit marzsuknak a följebb tolása az elsősorban a, a fontos, de Ettől függetlenül szerintem ez egybeesik azzal, ami a vásárlóknak is jó lesz, hogy kisebb árés van a termékeken, emiatt esetleg olcsóbban is megkaphatjuk, illetve több olyan szolgáltatásnak van lehetősége, aminek mondjuk nem férne bele az a 30%, mert nem izé ilyen faszon kínai reszkinnet játékokat árulnak tucatjával, hanem esetleg valami kézzelfogható jó terméket, hiába digitális. Abszolút. Meglátjuk ez a jövő zenéje. Ja. Vóta beszélünk? Úristen, már pont egy órája. Hát muszáj lesz a többi témát Ja. Legközelebbre. Majd legközelebbre. Még nem tudjuk, hogy mikor, vagy hogy lesz, de ezt majd kitaláljuk. Ö, srácok, nem tudom, hogy mennyire volt az élvezhető, amit itt most csináltunk. Ha, ha igen, vagy akár nem, azt Discordon nyugodtan írjátok meg, vagy most itt a komment szekcióban el tudjuk utána olvasni. Innen nem, mert elég messze van, de legközelebbre már ezzel a tudással felvért ez a funkér jönni, ha jövünk, mert ki tudja. Lehet, hogy annyira szar volt, hogy senkinek sem tetszett. Számít a béleményetek, így van. Építhetünk rá, és ne felejtsétek el like a pápát, hát a vissza <gül> Benne van. like <gül> <Várjátok> a pápát. <gül> Na várjál, hogy állítom le, mert ott van a gomb. Na Ez nem lesz egyszerű. <gül> Na jól van. Várj itt... Elrejti a gombot. Erre már kitalálunk valamit legközelebbre. Ja, és lesz neve is már a, az adásnak. Hogyha lesz, még egy. Mert ki tudja. Sziasztok!